Konfirmatzen dut gertakaria, atzo, miagitzeko komisialdegiko funtzionarioekin bertara urbildu nintzen. Biko teo gena hukuntza eginda beraz, hipotesi azkajena ez lagunaren gain nahiterako giza ilketa izan daiteke, ondotik bere buruaren ilketa batekin. Aintxegur, xanak iluke emaztea, bere buruaz beste egin egineintzin, eizarako arma batekin apartamenduaren bagnean. Ediotzak, noi sekertatu direne zinda horrendik konfirmatu, baina, igande gau edo astelen egunekoa ekoa izan daiteke, autopsiak eganen du.